Захопившись музикою, композитор забув про присутніх. «Не щебече, соловейко, під вікном близенько» – тихенько почав наспівувати Глінка. Слова забіленого вірша привернув увагу Маркевича і Штернберга. Вони припинили свої заняття, слухаючи мелодію, що народжувалася. А композитор рядок за рядком програвав та записував музику. Та ось він відчув на собі погляди. Дуже сподобалися вірші Віктора Миколаєвича. «Нещебече соловейку, та гуде вітер вельми в полі. Давно вже зародилась у мене мелодія, та все не міг записати, а тепер вона вже заважає працювати над оперою», – зізнався Глінка. «Чи сподобається поетові? Липневі вечори довгі, вже давно сонце за обрієм, а на побляклому небі ще довго видно його сяйво. І знову, як і щодня, збираються друзі до помешкання Глінки. Першими прийшли Маркевич і Штернберг. Микола Андрійович побачив біля стіни столик, і на ньому товстий розгорнутий альбом. Півтори перших сторінки були списані прізвищами. 23, 24, 25. Перелічивши, сказав Маркевич. «Що, двадцять запитав художник. «Двадцять п'ять підписів залишили родичі і друзі Тарновського на згадку про своє перебування тут», – відповів за Маркевича Аглінка. «Альбом принесли, щоб і ми залишили свої автографи». «Ну, світська мода, бачите, така». «Господар гостинний, та й діло якесь робимо. Може, кепсько, але...» Не ледарюємо, то й ми маємо право на рівні з усіма підпис поставити, сказав Микола Андрійович. Він узяв перо, вмокнув у чорнило і, підійшовши до столика, написав в альбомі своє прізвище. Маркевич, прочитав Штернберг. А який Маркевич? Хіба мало вас на Україні Маркевичів, що були козаками, сотниками, полковниками? Треба засвідчити, що підпис цей саме ваш, а не когось іншого. З цими словами художник теж розписався знизу вгору, перетнувши своїм підписом підпис Маркевича і передав перокомпозиторові. Хм, «Це вже не підпис, а справжня печатка буде», – задоволено сказав Глінка і теж розписався згори вниз поверх підписів друзів. «А сьогодні бенефіс». «На честь Віктора Миколаєвича», – повідомив Штернберг, вітаючись. «Поспішили з оголошенням, шановний. Ми ходіли зробити несподіванку для поета», – зауважив Тарновський. «Ну, тоді почнемо». «Якове?» «Поклич музик», – гукнув він у сусідню кімнату до слуги композитора. За кілька хвилин прийшли Палагін із скрипкою, Кріпак господаря Іван з віолончелью та яків з контрабасом. Вони посідали позаду рояля. Музики знали, для чого їх покликали. Знав про це і поет. Він легко сходився і добре умів товаришувати не тільки з вільними, а й скрипаками. Вони й видали за забілі таємницю. Поет пригадав Любу. Принишк замислився. За рояль сів Глінка. Подав знак музикам. Заголосила скрипка. Її підтримала віолончель. Контрабас схлипнув грубим рипінням, і в його голосі інколи губилися скрипка та віолончель. А рояль підтримував то басами, то тенорами. Композитор заспівав. «Не щебечи, соловейку, під вікном близенько, не щебечи, малюсенький» на зорі раненько. Присутні тихенько підспівували. Поет не чув слів, та мелодія хвилювала, бентежила, вона наповнювала серце тугою і повертала до тих нещасливих днів, коли він дізнався про зраду коханої. Перед очима, наче сцени в мандрівних театрах, що часто бували в борзні, вимальовувались останні побачення з Любою. Холодні, стримані. Оркестр замовк, а поет ніяк не міг розлучитися з образом дівчини. Друзі дивилися на бліде усміхнене обличчя Забіли, і ніхто не здогадувався, що він відчував у цю мить.